А димитний ж борщ у юхтових чоботиськах, що халявими сягали за коліна, гарцював у снігу перед вікном ручі грати. Аж у в холодне трещате залізо. Здавалося, не тільки зірве, а й стіну розвалить. Проте металевої в'язки мережево, що мало захищати лавку від злодіїв, як прикипіло до вікна. «Тисячі горять!» – хрипіли губи. «Тисячі горять!» Вогонь уже перекинувся вгору, дах раптом із середини запозирився синіми стяжками диму, що проривалися з-під тканої зі снігу скатертини, яка біліла на даху. А коли полум'я подущало, коли через вузькі шипки у вікні стали видно, як гострі спалахи вибухнули всередині в клубках диму, коли дах раз і вдруге стрельнув зірваною бляхою, бо пожежа шаленіла й на горищі, Демитний ж борщ у кляк і опустив руки. Лиш водив очима по людях, що позбігалися на пожежу, оточивши безпорадною застиглою зграю кущ вогню, на якій обернулася лавка. Цей кущ у безвітряну годину рвався до гори. Здавалося, хоче сягнути зимового неба. А земля не відпускала, земля тримала цей кущ вогню міцно. І він сяяв жаскими своїми гарячими квітками, кривавився червоними відсвітами. Зрештою, відібравши голову в плечі, тимитний ж борщ ступив до глухого Микити, якого немов заворожила пожежа. «Це ти, це ти дав мені квача?» га? перепитав глухий Микита, який не міг читати сказане з лавошників губів, так вони сіпалися і корчилися. Це ти відповідатимеш. Ага. Не я в тюрму піду, а ти сядеш. Ага. Ох ти чума бубонна. Демитний ж борщ кинувся на глухого Микиту, вхопив за барки, та глухий Микита вивернувся ведмедем так, що лавошник полетів у сніг, задерши юхтові Чоботиська. Сам спалив. Над щербленим голосом, що кришився, як чавун, закричав глухий Микита в оторопілий людський гурт. «Своїми руками спалив!» Хтось біг із відрами води, а лавка горіла весело, і з веселим сміхом і щасливим захватом. Від лавки пахкими хвилями хлюпало тепло. «Гаврили, ти мене чуєш?» У відповідь хоч би шелеснуло. «Катре!» «А ти мене чуєш?» – у відповідь, хоч би зітхнуло чи дихнуло. «Іроді молоді, може ви і справді віддали душу Богові?» Гаркнув на всю хату голова колгоспу так, аж голос його глухо відлунився в макітрі на посуднику. «Або ж віддали свої душі чортові, а мені відповідайте, а з мене спитають, ге, мовляв, – де був та куди дивився Корзун Валерій Созонович. Еге. З печі, заслоненою веселенькою соцовою заслінкою, ні звуку, лиш квічаста соцева заслінка ледь-ледь гвиднулася. Ну, діло ваше, молоді іроди. Корзун Валерій Созонович, щоки рум'яні, наче пшеничні книжі доброї випічки, якісь неправдоподібно великі очі сині, прибляклий як осінні волошки восени, важко всівся за столом, поклавши на скатерці два наливні кулаки, наче гостинці, з якими діставався в гості, а гостинці твої зайві. Давайте об заклад поб'ємося, що я таки підніму вас із печі. Дихнув так шумно, наче щойно вийшов із річкової води. Коли скажу, звідки прийшов до вас, що сталося у селі, Демид Нижборщ так одмикав свою лавку, що спалив смолоскипом. Лиш купа попелу від товарів лишилася і мертві стіни. Га, мовчите? Мовчіть. Може, відсипаєтесь і справді не чуєте. Хто ви знає? Досі в селі ніхто не горів. Нічого не горіло. А тут нате, маєте. Відром чи двома відрами води не залеж, а пожежна команда на канікулах. Бо яка посеред зими робота для пожежників? Ох, Гавриле, ох, Катре, і я колись женився, і я колись святкував медовий місяць, але щоб так? Курзун Валерій Созонович охопив долонями голову, стискуючи, щоб не репнула від усягих торбот,